примітка, пушта, степ, пуща. У долині над заболоченою річкою стояли рядком темні гостроверхі вежі юрти на возах. Перед ними горіли багаття, вешталися жінки, чоловіки, діти, на лозі паслися коні, ремигала худоба, мекали вільці. Князь очам і вражений повернувся до боярина Федора. «Чи мені приверзлося, чи справді половці?» І де вони тут взялися? Сонце було прямо в обличчя, боярин приклав долоню козирком до лоба. Половці, їй погу, половці! Помітили нас, сідають на кони і скачуть сюди. Усі зупинилися. Гридні оточили князя, поклали руки на держаки мечів. Половці наблизилися. Їх було не менше сотні. Передній запитав, хто ви? Я київський князь Михайло, а це... «Мої супутники», – стримано відповів Михайло Всеволодович. «А ви хто? Якого хана піддані?» «Хана Котяна. Я його син Тігак. Князь зрадів. О, яким побитом хан Котяна опинився тут! Я ж його знаю. Ми разом з ним билися проти затарна кальцій. Я хотів би побачити хана». Тігак приклав руку до грудей. Хан Котян з радістю зустріне великого князя Київського. Я приведу вас до нього. Їдьте за мною. Вони довго їхали весняним степом. Сніг уже зійшов з землі, було тепло. У голубому небі весело дзвеніли жайворонки. Рання весна пробудила землю від зимового сну, і вона щедро вкривалася молодим зелом, на повні груди дихала його духмяними пахощами, стріляла Броздю і бруньками на всі боки. На видноколі то там, то тут темніли юрти, То виднілися стійбище половецьких родів. Стійбище хана Котяна виринуло за пагорба раптово. У великій затишній долині, над чималим озером, Курилися дими, стояло багато возів з вежами, В долині пастухи пасли отари і стада. Ханська юрта вирізнялася з-поміж інших більшим розміром, білим коміром та тим, що стояла окремо на крутому березі. Перед юртою горів вогонь, а біля нього на товстій сірій кошмі, застеленій килимом, сидів, підібгавши під себе ноги, сивий старий половець у малиновому чекмені та лисячому тумаку на круглій голові. Примітка. Тумак. Шапка. Хан Котян. Обличчя його було темне, поране з моршками, рідкі сиві вуса звисали на рота, але з-під важких повік світився чіпкий уважний погляд карих очей. Він давно запримітив верхівців, опізнав сина і тепер намагався розпізнати незнайомців, що їхали з ним. Тігак скочив з коня. Великий хани, я привів київського коназа Михайла, він їде вестергом до короля Бели. Котян довго вдивлявся в князя, потім, упізнавши, досить прудко, без видимого зусилля, підхопився і розкинув руки для обіймів. А й справді, князь Михайло, я радий вітати тебе, княже, у себе дома. Князь обійняв котяна. Скільки літ, скільки зим, хане. Однак мені дивно бачити тебе не в половецькій землі, а в Угорській. Котян не відповів, а повернувся до сина. Тіга косину. Пригости, киян, найкраще, а мені з князем хай подадуть обід до юрти. І відкинув важкий полог. Прошу, князі. У юрті стояли сутінки, було тепло і затишно. На завішених килимами стінах висіла зброя. Долівка теж у килимах, а на них попід стінами лежали пухкі барвисті подушки. Поки хани князь роздягалися та всідалися, дві молоді половчанки внесли обід. Тушковану баранину, тонкі підсмажені коржі, сир, айран та кумис. Поряд поклали вишиті рушники витирати руки. Хан запросив до обіду. Що, княже, маємо, тим і вітаємо. Зараз ми зовсім збідніли і ледве вислизнули із Батиєвого зашморга. Ти запитав мене, чому я не в половецькій землі, а в угорській. Котян запив шматок бараннику мисом і подав другу чашку князеві. Вони поволі жували їжу своїми старими з'їденими зубами і тихо бесідували. Товмач їм був непотрібен. Котян добре розмовляв мовою своїх сусідів. Коли б ти був тут сам, хане, або з невеликим почтом, як я, то я подумав би, що ти теж їдеш до короля Бели шукати союзника у війні з Батиєм. «Але ж ти тут з цілою ордою, це мене здивувало», – сказав князь. «Не дивуйся, княже, торік усе літо Батиєві тумени гасали по наших степах за нами. У передгір'ях Обельських гір винищили майже всіх половців на Кубані теж. Примітка – Обельських, Кавкарських, Абхальських. А хто лишився живий, того перетворили на своїх конюхів». Потім пішли на донських та придністровських половців. Пощади до нас вони не мали. Охоплять кілька родів, женуть в одне місце і вирубають. Охоплять інших і теж шаблями та соїлами по черепку. Увесь степ крився половецькими трупами. Галич так розкормилася на дармових харчах, що й злетіти в небо вже не мала сили. Хто міг, той тікав світ за очі, у Крим на Обельські гори, на Рус, у Польщі та Литву. По всьому світу розсіявся мій народ. Полонених потягнув бати на ріку Вологу, а по ній аж у булгарську землю на ріку Каму воювати булгарів. Після багатьох кривавих сутичок з татарами, я зрозумів, що не відіб'юся, що загине рід мій, плем'я моє, а з ним і я взаєм. Тоді я зняв усіх з насліджених місць і повів в угорську землю я сподівався, що король Бела прийме нас, бо ж його мати Половчанка, наша княжна. Ну і як він вас приймяв? Як родичів? Сам виїхав нам на зустріч, на пограниччя, привітав мене як брата і надав вільні землі для кочування».